Розділ п'ятдесятий. Права нога була тепер поганою опорою для Селени. Стиснувши зуби, вона таки встала. Розправивши плечі, вона дивилася на Кейна, що зупинився. Вітер приємно обдував її обличчя і золотистим віялом відкидав назад її волосся. Я не боятимусь. На лобі Селени сліпуче сяїв блакитний знак долі. Що це на лобі? Насторожився Кейн. Дівся на суп у бровине здивовано скрикнула. Селена, що відчайдушно хворила майже марною рукою витрила крові із губ. Кейн заревів і кинувся на неї з мечем, явно маючи намір відсікти її голову. І тоді Селена швидко, як стріла, ден рванула йому на випередки. Гострий уламок палиці стромився Кейну в правий бік, який той і не думав прикривати. Кейн здивовано витріщив очі, наче це відбувалося не з ним. З ринула кров, заливаючи селені руки. Вона поспішно висмикнула уламок, хитаючись. Кейн Позадкував назад, тримаючись за ребра. Селена забула про білі страхи навіть про темні очі тирани, які сердито дивилися на її палаючий знак. Вона кинулась до Кейна і тим самим гострим уламком палиці розполосувала йому руку, пошкодивши м'язи і жили. Кейн спробував дістати її іншою рукою, але селена вивернулася, завдаючи удару і по тій руці. Кейн зробив випад, проте селена вивернулася і цього разу, а він. Втративши рівновагу, розпластався на веранді. Здоровою ногою Селена припечатала його до підлоги. Піднявши голову, Кейн побачив гостре, як ніж, уламок дерева, приставлений до його шиї. Тільки поворухнись, я цією деревиною проткну тобі горло, обіцяла Селена. Кожне сказане слово відгукувалося болем у її щелепі. Противник затих. Селена могла присягнутися на мить очі Кейна стали двома яскраво червоними вугіллями. Може вбити його прямо тут, тоді він уже ніколи не розповість ні про неї, ні про батьків, ні про силу знаків долі. Якщо тільки король дізнається про це все, Сена ледве утримувалася, щоб не встромити уламоку шию Кейна, і все ж щось її утримало. Вона підвела голову і повернула поранене обличчя до короля. Радники нею холодше запладували. Звісно, не вражаючи видою, що усі мерці та демони були приховані від них шаленими поривами вітру. Король глянув на неї, перемагаючи біль, селена випросталася. Кожна секунда мовчання була для неї ударом у живіт. Невже король шукає спосіб вивернутися або гірше того, поставити під сумнів результат поєдинку? Пройшла ціла вічність, перш ніж король загор. Переможницею стала претендентка мого сина. Не промовив, а прогорчав він. У Селени під ногами закружляла підлога. Вона перемогла. Перемогла. Вона звільнилася? Ні. Притул наблизилася до своєї свободи. Тепер вона отримує титул королівської захисниці, а потім волю. Селена відкинула залитий кров'ю ламок палиці і зняла ногу із спини Кейна. Тяжко і хрипко дихаючи, припадаючи на одну ногу, вона побрела за межі крадяного кола. Врятована. Еліана її врятувала. І вона... Вона перемогла. Нехемія стояла все там і трохи посміхалася. І раптом принцеса похитнулася і стала сідати. Охоронці стрімголов кинулися до своєї пані. Селена теж хотіла підбігти до Нехемії, але в неї підкосилися ноги, і вона впала на плити веранди. Дорін, ніби отямившись від закляття, кинувся до неї і опустився на коліна, без кінця повторюючи її ім'я. Але Селена ледве чула його. Вона скручилася, гарячі сльози заливали її обличчя. Вона перемогла. Сльози ще й далі капали, а вона раптом почала сміяти. Поки слина тихо сміялася, Дорін уважно оглядав її тіло. Рана на правому стегні продовжила кровоточити. Одна рука висіла, як батіг, а на обличчі долонях проступав страшний візерунок дрібних ран і ранок. Кейн із перекошеним від люті обличчям стояв неподалік і закривавленими пальцями затискав поранений бік. Нехай мучиться. «Їй потрібен лікар», – сказав принц, звертаючись до батька. Король мовчав, тоді Дорін покликав хлопця пажа. «Біжи з усіх ніг за лікарем!» Дорину самому було важко дихати. Чому він не втрутився і не зупинив битву набагато раніше, коли Кейн вперше її вдарив? Чому він тільки дивився, розуміючи, що селено опоїли, підмішали в воно отруту? Якби він опинився в такому становищі, вона б не роздумуючи прийшла йому на допомогу. Навіть Шаол хоч якось підтримав її, підійшовши до крадяного кола, але хто посмів її отруїти? Обережно, щоб не задати цілені додаткового болю, принц обійняв її і підняв її голову. Він майже здогадувався, чи їх рук це діло. Він повернувся в бік перангона, і Кальтенет і тому не бачив, як його батько і Кейн переглянулися, після чого той, хто програв, схопився за меч. Натомість Шаол бачив і одразу розумів, королю мовчазливо схвалив зрадницький удар у спину. Не встигнувши подумати, не розуміти, що робить, Шоул стрибнув вперед і струмив свій меч Кейну в серце. Фонтан крові забризгав Шоулу голову, руки та мундир. Кров Кейна чомусь пахла смертю і гнилью. Удар виявився смертельним. Кейн захитався і з важким гуркотом упав. Стало напрочу тихо. Шоул дивився, як із цієї страшної людини йде життя. Кейн випустив останній подих. Коли його очі заскліли, Шоул кинув меч сів на впочівки біля вбитого. Доторкнулися до нього, капітан не наважувався. Шоулу було не відірвати погляду від своїх закривавлених рук. Що він зробив? Він убив людину. Бридкого, огидного, але людину. Шаол! Тихо покликав його Дурін, який тримав в руках. Замерзло селену. Що я на коїв? Тепер уже в голос промовив Шаол. Селен застогнали і її заклякло. Двоє вартових обережно підняли Шаола і повели до замку. Капітан дивився тільки за своїми закривавленими руками. Дурін деякий час дивився йому услід, слід, потім повернувся до селени. Король вже щось кричав, але Доріну зараз були важливіші слова Селени. Її тремтіння не вгамовувалося, а рани так само кровоточили. Не треба було його вбивати. насилу видавляючи слова, сказала Селена. Тепер Шаол, тепер його. Вона протяжно і стогоном видихнула. «Вона мене врятувала», – продовжила Селена, ховаючи обличчя Доріна на грудях. «Доріне, вона вивела з мене всю отруту. Вона, вона. Я навіть не знаю, як усе сталося». Дорін не розумів безладних слів Селени і лише міцніше притискав її до себе, а радники уважно стежили за ними, ловлячи кожне її слово та кожні його рухи. Начхати йому на радників, Дорін поцілував її волосся, дивний знак на її чолі потьмянів, звідки він з'явився. Що взагалі відбувалося за останні хвилини поєдинку? Говорячи про її батьків, Кейн ударив по дуже хворому місці, і тоді Селена втратила будь-яке самовладання, такої дикої і несамовитої Дорін її ще не бачив. Принц не вважав себе за невтручання та боягузтво, Він чесно визнається її у цьому. Тепер він зробить усе, щоб Селена здобула свободу, а потім, потім. Селена не противилася, коли Дорі на руках ніс її покої, наказавши лікарю йти слідом. Досить з нього політики та передворних інтриг. Він любить Селену і жодна імперія, жодний король, ніякі земні страхи не завадять йому бути разом із нею. А якщо хтось пробує розлучити їх... Він голими руками розірве кожного. Раніше Дорін жахнувся в таких думок, нині вони його не лякали. Картена з жахом і розпачем дивилася, як Дорін забере слену в замок, Їй досі не вірилося в те, що сталося. Чому ця дівка зуміла перемогти Кейна? Невже отрута її не взяла? Чому взагалі вона залишилася живою? Очі короля зловісно виблискували. Переангон був у нестямі від люті, радники щось писали на пергаменті. Картина дістала з кишені, порожню бутилочку. Невже герцог наплутав з дозою? Чи здоров'я цієї чортової селени виявилося міцнішим, ніж вона думала? Але зараз доріну мав би плакати над трупом убитої негідниці, а Кальтена обіймала б його, шепочучи слова втіхи. Герцог обіцяв їй такий результат. Чому він її обдурив? Мігрень, що не нагадувала про себе весь ранок, тепер взяла реванш. В очах у Кальтени потемніло, і вона втратила здатність складно мислити. «Чому ви обдурили мене?» – прошепіла вона схиляючись над двом герцога. «Ви ж обіцяли, що трута подія!» Королі герцог з подивом подивилися на неї. Радники здивовано дивилися. Картина випросталася її душила злість. Перангон повільно встав. «Що це у вас у руці?» Голосніше, ніж слід спитав він. «А то ви не знаєте!» Огрізнулася Кальтена. У неї розколювалася голова, думки плуталися десь у глибині душі, вона розуміла, що дарма затіла цю розмову, але зараз нею керував лише голос своєї люті. «Не впізнаєте ваша пляшечка з отрутою, яку я підлила їй в вино?» – прошепотіла Кальтена. «Пляшечка з отрутою?» – заравів герцог, і у Кальтени очі полізли на лоба. «Ви що її опоїли? Як ви насмілилися це зробити?» – він махнув трьом гордійцям, кликаючи їх до столу. Але чому мовчить король? Чому не заступився за неї? Перенгон говорив, що король погодився на такий розвиток подій. Невже й у цьому їй збрехав? Радники перешіптувалися, осудливо поглядаючи на кальтену. Як я посміла? злетіла вона. Ви мені цю кляту пляшечку. Що за мариння виливаються з ваших вуст? підвищив голос Перенгон, здивовано вигинаючи свої руді брови. Шахрай! заволала Кальтена, забувши про придворний етикет. Сукин ти син! Прошу позбавити нас її присутності. Твердим спокійним голосом наказав Гордійцям, перангон, ніби Кальтена була якоюсь безлуздою служницею, наче вона була для нього порожнім місцем. Я ж вам казав, з колишнім спокоєм продовжував герцог, нахиляючись до короля, що вона зробить усе, аби добитися спадщини. Гвардійці не особливо церемонючись повелив Кальтену геть. Закінчення фрази вона вже не чула. Невже герцог спритно її обдурив? Ваша величність! закричала Кальтена, намагаючись вирватися з рук гвардіть. Допоможіть мені. Його світлі сказали, що ви. Герцог безпристрасно відвернувся. Я уб'ю тебе. Крикнула вона Парангону, кидаючи благаючі погляди на короля. Зневажливо морщачись, король теж відвернувся, і тоді кальтина зрозуміла, король не слухатиме її. Йому не потрібна правда, яку він знає. Перангон вже давно задумав такий результат змагань, а вона виявилася зручним пішаком у його грі. Його закоханість, пориви пристрасті, жалюгідний фарс. Гра не вдалася, і тепер герцог легко жертвує пішаком. Навіщо йому зайві свідки? Кальтина відбивалася від гвардійців, але ті мовчки тягли її до замку. А стіл, за яким сиділи король, Гонта та Радники невблаганно віддалявся. Коли кальтен дотягли до дверей замку, герцог послав її уїдливу посмішку. Ранок, який мав стати початком тріумфу кальтени, Ромпір розтрощив усієї мрії. Розділ 51 Наступного ранку Дорін стояв перед батьком, що сили намагаючись не опускати голови. Тепер уже не буде, як раніше, він витримає батьківський погляд. Після того, як батько дозволив Кейну катувати Селену, перетворивши їх в поєдинок на криваву забаву, після того, як Селені віроломно подали отруйне вино, це просто диво, що Дорін взагалі не зламався після вчорашнього і знайшов сили з'явитися на розмову з батьком. «То чого ти прийшов?» – нарешті спитав король. «Я хочу знати, що буде з Шаолом за вбивство Кейна». Очі короля спалахнули. «А що, на твою думку, має бути йому за це?» «Нічого», – відповів Дорін. «Це не було вбивство заради вбивства. Шаол захищав все асасина». «А ти думаєш, життя якось асасина коштує дорожче за життя хороброго досвідченого солдата?» Сафірові очі доріна потемніли. Хоробрий і досвідчений солдат не завдаватиме зрадницького удару в спину, особливо після того, як противниця перемогла його. Справжній солдат має поняття про честь. У вчорашній історії кальтена була лише жалюгідним пішаком. Але якщо він виявить причетність перангона чи батька до отруєння вина, пальці Доріна зімкнулися в кулаці. Про честь, повторив король, пощіпуючи бороду. А якби на місці Кейна був я, мене, на твою думку, теж слід було б вбити. По перше, ви мій батько, ретельно підбираючи кожне слово, відповів Дорін. А по-друге, я певен, ви собі нічого такого не дозволи б. Ну, й спритний же ти став, наче вишкілу перангона пройшов. То ви не каратимете шаола не бачу причини позбавлятися вмілого капітана королівської гвардії». «Дякую вам, батьку, сказав Дорін і полегшено зітхнув. Подяка в його очах була щирою. «Що-небудь ще?», – байдуже спитав король. «Я…» – почав Дорін і затнувся. Він глянув вікно, потім знову на батька і, зібравшись у свою волю, сказав. «Так, я хочу знати, як ви збираєтеся вчинити з асасином?» Король усміхнувся і від його усмішки всередині Доріна все похололо. «Асасин!» Сказав король, розмірковуючи голос. Вона дуже ганебно поводилася під час поєдинку. Поїли там її чи ні? Але що це за королівська захисниця, у якої очі на мокром місці? Як у розпещеного дівчиська. А потім, якби вона була по-справжньому вправний асасином, вона б відразу дізналася, що вино отруйне і не стала б його пити. Мабуть, я накажу повернути її до Ендовера. не відчув, як його самовладання зникає з швидкістю, що лякає. Такого від батька він не чекав. Ви неправильно судите про неї, видавив принц, але схаменувся. Щоб я вам зараз не сказав, ви все одно не подивитесь на неї іншими очима. Якими це ще іншими очима, я маю на неї дивитися? Хто такий асасин? Чудовисько в людському образі навчений вбивати без розбору, я звелів привезти її сюди, щоб вона виконувала мої накази, а не тручалася в життя мого сина та справи імперії. Дорім вишкірів зуби. Раніше він ніколи не наважувався б так дивитися на батька, але якщо він злякався вчора, сьогоднішнє боягузтво він собі не. Пробачу. Король по волі опустився на трон. Доріну раптом думалося, а може батько навмисне каже йому такі речі, перевіряючи, наскільки дорога для нього Селена. І раптом він відчув, що йому не хотілося копатися в батьківських думках. Він прийшов сюди не для того. Він повинен уберегти Селену від повернення в Ендовер. Селена не чудовисько, сказав Дорин. Все, що їй доводилося робити, вона робила заради власного виживання. Виживання? Ти що, ж повторюєш мені її брехні, якою вона тебе напихала? Є багато способів вижити, але вона чомусь обрала ремесло вбивці, І їй подобалося це ремесло. Схоже, ти в неї ніби на побігеньках. Що ж, тому ще дівчисько, народись вона чоловіком, була б чудовим радником. З грудей Дурина вирвалося здавлене гарчання. Ви не знаєте, про що кажете. Я не маю до неї ніякої прихильності. Дорін відразу ж схаменувся, але вимовлена фраза «Назад горлянку не запхнеш». Він сам відкрив батькові своє нове слабке місце. При думці, що його можуть розлучити з селеною, у принца опустилися руки. Адерландський король допитливо поглянув на наслідного принца. Дорін з останніх сил витримав батьківський погляд. «Я підпишу наказ, коли у мене дійдуть руки. А поки що раджу тобі не балакати про це». Всередині Доріна зіймався хвиля «Холодний людь». Несподівано він ясно побачив картину із вчорашнього дня. Нехемія віддає Селені свою палицю, пропонує боротися нею. Дурною принцесу не назвеш, вона знала, що у знаках прихована сила. Якщо Селена стане королівською захисницею, виходить, що цей титул вона отримала завдяки елоєйській зброї. Нехемія вела гру, майже не маючи шансів виграти. І в той же час Доріна захоплювала її сміливість. Одна серед ворожого оточення. Колись у нього вистачить сили і сміливості, і він вимагатиме, щоб батько визнав усе зло за події на народу Елоє. Насамперед свою провину за страту елейських будівників не сьогодні, не в найближчий час. Але з чогось треба починати вже зараз. Дорін підняв голову і, дивлячись батькові в очі, сказав: «Перенгон має задум зробити нехемію нашою заручницею і тим самим змусити Елеських будівників підкоритися Адерлану». Справді, пожвавішав король, цікава думка. Ти згоден? У Дорі змокли долоні, але він надав обличчю байдужу вираз і відповів: Ні, не згоден. Ми могли б діяти інакше. Могли б. Ти впевнений? А знаєш, скільки солдатів, продовольства та іншого добра я втратив через цих будівників? Знаю, однак перетворювати Нехемі на заручницю – справа надто ризикована. Це тільки розлюдить елоєйських будівників, і вони почнуть шукати собі союзників в інших королівствах. А хемію її співвітчизники дуже люблять. Якщо прийняти задум перенгона, це може призвести до повстання, яке повністю охопить елоє. А тоді втрати наших солдатів багаторазово зростуть. Та й Адерландську казну це виснажить. Але цього можна уникнути, якщо ми спробуємо заручитися довірою Нехемі і через неї переконати бутівників скласти зброю. Принцесу ніяк не можна робити заручницею. Стало тихо. Дорін намагався стояти, не ворухнувшись, витримуючи батьківський порядок. Кожен удар серця лунав у нього усьому тілі. Нарешті король кивнув. Гаразд, я накажу парангону, щоб залишився й задум. Дурін мало не підстрибнув від полегшення, але постарався зберегти вираз обличчя і говорити якомога спокійніше. Дякую, що вислухали мене. Король не відповів. Не чекаючи дозволу піти, принц повернувся і покинув батьківський кабінет. Прокинувшись, Селена закусила губу, щоб не застогнати. В неї боліло все тіло, але найсильніша плече та нога. Уся перебинтована, вкрита кількома ковдрами, вона абияк зуміла повернути шию і подивитися на годинник, що цокав на камінній полиці. Була майже година пополудні. Вона спробувала відкрити рота. Щелепа відразу відповіла гострим болем, але Селена і без дзеркала знала, як виглядає її подряпане обличчя. Ні, дзеркало вона ще довго не буде дивитися. Вона скривилася і щелепа знову нагадала про удар Кейна. Селена спробувала сісти на ліжко і утримала нову порцію болю. Однак рука в неї була... Обмотана, а будь-яка спроба поворухнутися ногами викликала біль у пораненому стигні. Те, що було після поєдинку, Селена майже не пам'ятала. Головне, вона живав всупереч усім спробам Кейна її вбити. Ночі існилася Нехемія та Еліана, але тільки-но вона намагалася з ними заговорити, як замість них бачила огідні морди демонів і завмерлі очі мерців. А ще існилися жахи з минулого, про які посмів заикнутися Кейн. Жахи слідували один за одним, змушуючи її прокидатися. Рани та втома вимагали сну, але задрімати Селена змогла, тільки коли зовсім розвиднілося. Вона згадала про амулет Еліани. Кейн його не розчавив, а тільки зірвав у неї шиї та й кинув. Може, Минула б спокійніше. Селена подумки просила богів повернути їй око Еліани. Навіть тепер, після вбивства Кейна, Амулет додав би їй спокій та впевненості. Двері спальні відчинилися, в отворі стояла нехемія. Принцеса з сумною посмішкою підійшла до ліжка Селени. Прокинулася швидко нога і одразу вітально заваляла хвостом. Привіт, Елоєсько сказала Селена. Як ти себе почуваєш? чудовою Адерландською запитала Нехемія. Цузеня перелізла через хвору ногу господині, маючи намір лизнути гостю в ніс. «Так само, як виглядаю», – відповіла Селена, в якої кожне слово супроводжувалося болем у щелепі. На присіла на краліжка і матрас, що прогнувся, змусив Селену скривитися. «Куди не тиць не скрізь болить. Скільки ж мене часу перш ніж вона остаточно видужає?» Швидко ну, за всіма правилами собачого етикету знову лягла спати. Селена здоровою рукою чухала її за вухами і чекала, що скаже принцеса. «Я не відніматиму в тебе сили». «На порожню балаканину», – почала пояснювати Нехемі. «І правду, кажучи, приходити не збиралася. Поки ти боролася з Кейном, я рятувала твоє життя. І, як бачиш, урятувала». Селена виразно пам'ятала дивні картинки – пальці Нехемії, які креслять у повітрі якісь знаки. «То це мені не здалося, і ти теж усе бачила?» Сена спробувала сісти на ліжко, але не змогла підвестися. Тобі нічого не здавалося, підтвердила Нехемія. Я і ти знаємо. Мій дар дозволяє мені розрізняти недоступний звичайному зору. Чора Кальтена піддала тобі отруту в вино і це тимчасово підняло завісу, яка відокремлює наш світ від інших світів. Звичайно, ця дурочка навіть не пропускала, як подія отрута на твою кров. Магія притягується до магії». Останні слова змусила Селену зіщуритися. «Навіщо ж ти усі ці місяці вдавала, що не розумієш нашої мови?» – спитала Селена. Їй хотілося змінити тему, і потім це питання було не менш цікавим, ніж її рани. «Спочатку мені це було захистом», – відповіла Нехемія, обережно торкаючи здорові руки Селени. «Ти здивуєшся, скільки всього вибалакують люди, коли вважають, що ти не розумієш їхньої мови. А навіщо тобі знадобилося мої уроки адлерланську? Тому що мені хотілося з тобою потоваришувати. Дивлячись у стелю, відповіла Нехімія. Ти мені одразу сподобалася. Значить, тоді в бібліотеці мені не здалося. Ти там була та читала ту книгу. Нехімія кивнула. Чи бачиш, я займалася дослідженням щодо знаків долі. Це адлерланська назва. У нас ці символи називаються інакше. Пробач, на початку нашого знайомства я збрехала тобі, сказавши, що нічого в них не розумію. Я знаю про них усіх. Я вмію їх читати та користуюся їх силою. І не лише я. В нашій сім'ї це вміє кожен. Але ми старно зберігаємо свою таємницю і передаємо її з покоління до покоління. Однак знаки долі – це не повсякденна магія. Їх застосовують лише як крайні засіб боротьби зі злом або коли потрібно допомогти небезпечно хворому. Знаки долі навіть не можна вважати магією в її звичному розумінні. Це інший вид сили, проте я повинна оберігати свої знання від усіх. Уявляєш, якби це стало відомо королю чи його радника, вони б не подивилися, що я наслідна принцеса. Селена знову спробувала сісти і мало не знепритомніла від найгострішого болю. То ти, твоя сім'я, користуєтеся силою знаків долі? Нехемія перестала посміхатися. Так, але тримаємо це в глибокій таємниці. Знаки долі мають неймовірну силу. Їх можна навернути як на благо, так і на зло. Людська природа така, що силою знаків найчастіше користується для злих та порочних справ. Приїхавши до замку, я одразу зрозуміла, тут є хтось, обізнаний у знаках долі, і з їхньою допомогою він закликає до нашого світу демонів із темних світів. Кейн не розумів, що йому Крихти знань він умів лише викликати демонів, але зовсім не вмів ні керувати чудовиськами, ні відправляти назад. Увесь цей час я без кінця повертала викликаних ним монстрів назад у їхній похмурій світи, тих, кого не вдалося повернути, нищила. Тепер ти розумієш, що мої надія здавалася такою розсіяною. Мені просто не вистачало сил. Що каселени знову спалахнули від сорому? Як вона могла подумати, що це не хімія, буває претендентів. Як таке взагалі могло спасти їй на думку? Селена підняла праву руку, щоб ще раз подивитися на шаму. Так ось, чому ти досі не стала питати, хто мене вкусив. І ти зцілила мене за допомогою знаків долі. Я й досі не знаю, де і як ти натрапила на рідерака. Думаю, потім ти мені все розкажеш. Нехемія класнула язиком і посміхнулася. А зараз я розповім тобі ще дещо. Знаки долі під твоїм ліжком я малювала. Селена навіть підскочила і відразу була прибита до ліжка новим сплеском болю. Ти думала, хтось накреслив у тебе під ліжком знаки долі, аби приманити до тебе невідому потвору? А вони навпаки оберігали тебе. Знала б ти, яких трудів мені варто було заново креслити їх після твоїх поломийних зусиль. Повні зубини хемії зворушила посмішка. А без них рідерак прийшов би до тебе набагато раніше. Але чому? Не здогадуєшся? Кей навидів тебе і хотів якнайшвидше прибратись поміж своїх суперників. До того ж, крім тебе йому ніхто не міг серйозно противостояти. По часті, мені навіть шкода, що його вбили. Я обов'язково розпитала б його про те, де він навчався так грубо відкривати портали. Коли через отруту тебе почало розгойдувати поміж свічками, він одразу скористався твоїм станом і покликав різні потвори, сподіваючись швидко розправитися з тобою». За всі свої мерзенні справи Кейн заслужив на смерть під меча шола. Почувши ім'я капітана сено зернулося на двері спальні. Шола вона не бачила з вчорашнього дня. А раптом король покарав його не лише за вбивство Кейна, а й за всю допомогу їй. «Ця людина піклується про тебе більше, ніж ти думаєш», з усмішкою сказав Хемі, знову змусивши Селену густо почервоніти. Давши її трохи заспокоїтись, процеса продовжила. «Думаю, тобі цікаво буде дізнатися, як мені вдалося тебе врятувати». «Ну, коли розповіси?» «Знаки долі допомогли мені відкрити портал в іншій галузі іншого світу. Звідти я покликала Еліану, першу королеву Адарлана. «То ти знаєш?» Здивувалася Селена. «Тільки за книжками. Але вона відгукнулася на мій заклик допомоги. Інший світ – багатоликий. Не всі його межі заповнені пітьмою та смертю. Є такі, де мешкають добрі істоти. У разі крайньої потреби вони готові з'явитися до Ерілеї та допомогти нам. До речі, Еліана почула твій крик про допомогу задовго до того, як відкрила портал. Значить, ми теж можемо потрапити у ті світи». Селена згадала у ривчасті відомості про браму Верда – в одній із книг Королівської бібліотеки. Це було давно, ще восени. «Чи можемо ми потрапити туди? Цього я не знаю», – зітхнула Нехемія. «Мої навчання далеко не закінчено. Однак Еліана на той момент перебувала в двох світах одразу, точніше, у проміжку між ними. Вона не могла повністю з'явитися в нашому світі, як не могла там з'явитися і вся нечість, яку ти бачила. Відкриття порталу вимагає неабиякої сили. До того ж, портал дуже швидко закривається і доводиться довго чекати, коли можна буде відкрити його знову. Кейн сумів відкрити портал і виманити звідти рідерака, після чого портал закрився. Мені шкодувало чималих сил знову відкрити портал і випхати цю тварюку назад. Ми з Кейном не один місяць грали в кішки-мишки. Нехемія потерла скроні, начебто вони зараз ще боліли від цієї гри. Ти не уявляєш, скільки сил у мене це забрало, додала вона. Значить, у поєдинку зі мною Кейн не сподівався тільки на, на свою силу і викликав на допомогу демонів, трохи подумавши відповіла Нехемія. А може Кейн викликав їх раніше і вони чекали свого часу. А я їх побачила лише через отруту, якою мене пригостила Кальтена. Важко сказати, Елентія знизала плечима Нехемії і стала. Одне я знаю напевно, Кейну були відомі таємні сили, якими володіють Елуейці, і ось це мене дуже турбує. «Ти, хотіла сказати, турбувало», – поправила її Селена, тяжко внуши. «Кейн мертвий, нарешті, але в тому проміжку між світами він не був схожий на себе. Там Кейн виглядав справжнім демоном. Чому?» «Тому що він постійно закликав сили зла. Вони просочувалися до нього в душу і накопичувалися там. У нашому світі його вигляд не змінювався, а там ти побачила його справжнє обличчя. «Кейн говорив про мене так, наче знав усе про моє минуле», – прошепотіла Селена, стискаючи кулак здорової руки. В очах Нехемії щось палахнуло. Це улюблений прийом зла. Сили зла навмисно кажуть нам образливі речі, щоб приголомшити нас. Їм потрібно, щоб уся їхня брехня міцно застрягла у нас у думках. Кейн був би радий побачити, як його нісенітниця досі хвилює твою свідомість. Принцеса погладила погадала Селену по руці і порадила. Не принось його мерзеній душі такого задоволення. Викинь ці думки з голови. Добре, що король про це нічого не знає, мені навіть страшно уявити, як він розпорядився силою знаків долі, мав би він до неї доступ. Мені теж страшно, сказала Нехімія. Скажи, тобі відомий знак, який вчора сяє у тебе на лобі? Ні, а тобі? Мені теж, але я вже бачила такий знак, схоже він є частиною тебе. І мене дуже турбує, як до цього поставиться король. Просто дивно, що він налаштував влаштував тобі допит. Уселена все похололо всередині. Не бійся, заспокоїла Нехемія. Якби королю знадобилося, він би вже тебе покликав. Селена шумно видихнула. Не хемія, а навіщо ти взагалі сюди приїхала? Принцеса відповіла не одразу. Зрозуміло не за тим, що присягатися Адерландському королю в союзницькій вірності, та й навряд чи ти могла б запідозрити мене в такому. Тобі я скажу правду, я приїхала до Рафтхолу з єдиною метою, якомога раніше дізнатися про задуми і маневри короля. Виходить, ти приїхала сюди шпигувати? пошепки спитала Селена. Якщо хочеш, називайся так, але для рідної країни я готова зробити будь-що. Жодна жертва не буде для мене надмірною. Аби зберегти мій народ, позбавити його адерландського рабства і, звичайно ж, не допустити нової війни. У селени зайшлося серце. Я ще не зустрічала таких сміливців, як ти. Нехемія задумливо погладжувала мирно сплячу швидконогу. Мабуть, тут справа не в сміливості. Мені теж знайомий страх. Але моя любов до Елоє витіснює страх перед адерландським королем. А ти не хвилюйся. Які б не були мої задуми, тебе, Еленті, я в них не залучатиму. Сленла де втрималася, щоб не зітхнути з полегшення, хоч їй було соромно за себе. Наші шляхи переплилися, але тобі треба й надалі йти своїм шляхом. Тепер у тебе нове становище, звикай до нього. Можеш бути спокійною, я нікому не розповім про твої здібності. Нехемія сумно посміхнулася. І нехай між нами не буде більше таємниць. Коли ти зміцнієш, я дуже хочу почути, де і як ти вперше зустрілася з Еліаною. За розмовою обидві не помітили, що цузаня вже давно крутиться по підлозі і вирищить. Ти не заперечуєш, якщо я візьму твою чотирилапу подружку прогулятися. Мені хочеться підставити обличчя холодному вітру. Я тільки вдячна. Вона й так, бідолага, стільки терпіла. Зрадівша швидконога застрибала навколо нехемії. Еленті, я дуже рада. «Що маю таку подругу, як ти», – сказала принцеса. «А я ще більше рада, що ти весь час оберігаєла мою дурну спину», – дізналася Селена і позіхнула. «Ти двічі врятувала мені життя. Ні, мабуть, більше, ніж двічі. Скільки ж разів ти рятувала мене від чудовиська Кейна? Цього я тобі не скажу, бо ти спати не будеш». Нехай поцілувала її в лоб і пішла до дверей, що супроводжувалась веселим гавканням швидконогою. Там вона зупинилася. Забула тобі віддати, сказала Нехемія, кидаючи Селені якусь річ. Це ж твоє. Мій охоронець знайшов після поєдинку. На ковдрі лежало око Еліани. Дякую, прошепотіла Селена, стискаючи в руці амулет. Коли принцеса пішла, Селена, незважаючи на біль і все, що вона дізналася, посміхнулася і заплющила очі. Стискаючи амулет в руці, вона заснула і спала набагато міцніше, ніж за всі місяці її життя у замку. Розділ 52 Наступного дня Селена прокинулася і не відразу розуміла, який зараз час доби. Незабаром почувся обережний стукіт у двері. Селена заморгала, проганяючи залишки сну. До спальні війшов Дорін. Він зупинився біля порога і деякий час дивився на неї. «Привіт», – хрипко сказала Селена, змусивши себе посміхнутися. Їй згадалося, як принц ніс її сюди, як дбайливо підтримував, коли лікар накладав шви на поранену ногу. Дорін повільно важкими кроками підійшов до ліжка. «А ти сьогодні виглядаєш навіть гірше», – прошепотів він. Його слова змусили Селену перемогти білі сісти. «Це вам здається, я чудово почуваюся», – заперечила Селена. Звичайно, це було суцільною брехнею. На додачу до інших ран Кейн зламав її ребро, і тепер кожен вдих супроводжувався болем у грудях. Принц стиснув зуби і відвернувся до вікна. «Та що з вами?», – здивувалася Селена. Вона хотіла схопити його за низкам Зола, але Принц стояв надто далеко. «Зі мною? Сам не знаю». Від порожнього втраченого погляду Доріна в неї заколотилося серце. «Після вашого двобою я втратив сон». «Ну що ви стоїте? Сідайте сюди», – покликала його Селена, показуючи на край ліжка. Принц Лухняно сів спиною до неї. Він обхопив руками голову і важко дихав. Селена обережно зачепила його за плече. Дорін стиснувся, і вона відсахнулася. Потім спина принца трохи розігнулася, проте його дихання легше не стало. «Доріне, ви не здужаєте?» «Ні, я цілком здоровий. Тоді що сталося? І ти ще питаєш, вигукнув принц, ховаючи обличчя в долонях, ти ж безтурботною легкістю кинула могилу, і раптом, через лічені хвилини, тебе ніби підмінили. Кей не боровся з тобою, він тебе повільно вбивав. І тому ви втратили сон? Я не можу, не можу, застогнав Дурин. Селена мовчала, даючи йому час зібратися з думками. Прости мене, я винен, прошепотів принц, прибираючи долоні з лиця. Вона кивнула головою. Не поспішала і не ставила жодних запитань. Як ти взагалі почуваєшся? З помітним страхом у голосі спитав він. «Жахливо!» – зізналася Селена. Підозрюю, що я виглядаю ні трохи не краще. Дорін трохи посміхнувся. Він наполегливо намагався вирватися з хватки почуттів, які зараз володіли ним. Ти ще ніколи не була така прекрасна. Він заздрісно глянув на ліжко. Не заперечуєш, якщо я приляжу поряд, я зовсім знесилений. Селена не заперечувала. Принц зняв чоботи та розстебнув камзол, потім ліг, скрестивши руки на животі. Селена стежила за його обличчям, яке поступово ставало схожим на обличчя колишнього Доріна. Як шоу?» – спитала вона і знову напружилася. Їй згадався фонтан крові та обійняте жахом обличчя капітана. Дорін розплющив одне око. Він дуже Попросив кілька днів відпочинку. Думаю, це йому не завадить. У Селени стислося серце. «Ти не мусиш почувати себе винною», – сказав принц, повертаючись на бік обличчям до неї. Він зробив те, що вважав за потрібне. «Так, але він, шал, знав, що робить». Уперто повторив Дорін і провів пальцем по її щуці. Його палець був холодним, як рижинка, але Селена зуміла придушити тремтіння. «Пробач мені». Знову сказав Дорін, обережно прибираючи палець. Я винен, бо не зумів тебе врятувати. Про що ви говорите? Невже через це ви мучитеся і не можете спати? Я винен, що не втрутився і не зупинив Кейна. Це треба було зробити одразу, як тільки я помітив недобре. Я майже відразу здогадався, їх це рук справа. Картена опоїла тебе. Я мав передбачити такий поворот. А коли я зрозумів, що в тебе почалися галюцинації, я... я винен, що не знайшов способу припинити цю бійку. селені перед очима потанцювали демони із зеленою шкірою та жовтими іклами. Її пальці, перемагаючи біль, стиснулися в кулак. «Вам нема в чому себе дорікати», – сказала вона. Їй не хотілося зараз говорити ні про жахіття, побачене на прикордоні між світами, ні про зраду Кальтени. І тим більше вона не була, налаштована розповідати йому про те, що дізналася від Нехемії. Доріне, ви все зробили правильно», – повторила вона. «Своїм втручанням ви тільки зіпсували б справу, мені б оголосили програш». Я повинен був порубати Кейна на дрібні шматочки. Тільки-но він посмів торкнутися тебе. А натомість я сидів і дивився. Я навіть не підійшов до тебе, як шоу. Це я мав убити Кейна. Демони перед її очима почали меркнути. Ви починаєте міркувати, як асасин. Маймо волі посміхнулася Селена. «Мабуть, я проводжу надто багато з тобою часу». Селена відірвала голову від подушки, щоб лягти поруч із його плечем. Їй захлеснула гаряча хвиля. Біль заважав рухатися, але так таки опустила свою поранену руку йому на живіт. Її волосся ловило тепле дихання принца. Вона посміхнулася, принц обережно обійняв її. Вони замокли. Доріне, прошепотіла Селена, і він трохи класнув її по носі. Боляче, ойкнула вона морше ніс. Дивно, але Кейн не знівечив її обличчя, були лише подряпини, які без звісті зникнуть. Зраною на нозі справа була гіршою. Схоже, до її шрамів додається новий. Ти про щось хотіла спитати? Поцікавився Дорін. Вона прислухалася до рівного биття його серця. Коли ви забирали мене вендовері, ви справді вірили, що я виграю змагання? Звичайно, інакше навіщо б я вирушив таку далечінь. Селена хмикнула Дурін обережно, взяв її за підборіддя. Його очі були дуже знайомі, просто вона їх дуже давно не бачила, а побачивши, одразу пізнала. Тільки на тебе привели тоді до зали, я відразу зрозумів, ти станеш переможницею, прошепотів Дурін. У селен неприємно зайшлося серце. Але маю тобі зізнатися, того, що трапилося позавчора, я й передбачити не міг. Мені були неприємні змагання, але я вдячний що вони привели тебе до мого життя. І поки я живий, я завжди буду дякувати долі за це. Ти хочеш довести мене до сліз? Чи просто дурня валяєш? Дурін нахилився і поцілував її. Селена не заперечувала, чого не можна було сказати про її щелепу. Король Адерлана сидів на скляному троні, постукуючи по підлозі Ефесом Нотунга. Перед ним на колінах стояв Параногон і терпляче чекав. Нічого, хай ще зачекає. Сильна Сардочин чесно виграла заключний поєдинок, але король поки не поспішав укладати з нею договір і надавати їй титул королівської захисниці. Це дівчинско звело близьку дружбу з його сином та принцесою Нехемі. Чи не ризикує він, призначаючи її на таку важливу посаду? Але капітан корольської гвардії довіряє цій дівчині, якщо не роздумуючи врятував її життя. Обличчя короля стало непроникливим і нерухомим. Він не збирався карати шаола Естфола, хіба щоб подивитися, як Дорін стане на захист свого дружка. Жаль, звичайно, що принц завдачою книжковий черв'як, а не вроджений солдат, і все-таки він не безнадійний. У ньому відчувається чоловік, якого за належною старанням можна перетворити на воїна. Кілька місяців, проведених у бойових умовах, пішли б йому на користь. Шломі меч здатні творити чудеса з найупертішим та найподатливішими. Зумів же Дорін показати свою силу і волю, коли вони говорили минулого разу, якби сильніше натиснув, з принца вийшов би чудовий генерал. Що ж до дівчиська, як тільки її рани заживуть. Вона слухняно виконуватиме всі його накази. Вона чудово усвідомлює, чим ризикує. Тепер, коли Кейна вбили, Селена Сардоті – найкращий воїн, який є. Король накреслив знак на скляному «Підлокітник у трону». Він добре знався на знаках долі, але такого, який спалахнув на лобі Селени, не бачив жодного разу. Він обов'язково дізнається, що то за знак. Якщо ця вказівка на небезпечні справи чи спроможність до пророцтва, її він завжди встигне. Побачивши, як їй трасло на арені, він майже схилився до думки, що вона має померти. Але потім, коли він чув лють, сповнені люті очі мертвих. Вони б зробили це самі. І тут хтось трутився і врятував її. Виходить одні і іншого світу, на неї нападали, а інші оберігали. Поки що слана йому потрібна. А коли він докопається до сенсу знака, на її лобі, там буде видно. Зараз він має більш нагальну роботу. Твоє помикання кальтеною було цікаве. Порушу мовчанку король. Перенгон залишався на коліжках. Ти застосував до неї особливу силу. Раніше зараз уже ні, як ви й наказали, відповів герцог, крутячи на товстому пальці чорний перстень. і потім вона більше не потребує додаткового підхльостування. Бліда, знесилена. Додайте до цього мігрень, на напади якої вона страждає з дитинства. Вероломна поведінка кальтени була обурливою, але до її виплиску король нічого не знав про задуми перангона. Виявляється, герцог задумав оголити її вдачу, щоб довести, з якою легкістю її можна пристосувати для їх цілей. Знаючи король заздалегідь, він би завадив цьому огидному ліцидійству, що породив дуже неприємні питання і ще неприємніші домисли. Твої досліди над Кальтеною Розумний хід, з нею можна зробити сильну союзницю, причому вона не здогадається про наш вплив. Я покладаю великі надії на особливу силу, зізнався король, дивлячись на свій чорний перстень. Кейн показав цікаві властивості тілесних перетворень, властивості кальтени іншого характеру. Вона здатна впливати на думки та почуття інших. Мені б хотілося з повною мірою перевірити дар кальтени ще на кількох людях. Частково я шкодую, що кальтена виявилася такою податливою. Пробурчав парангон. Вона хотіла скористатися мною, щоб зблизитися з вашим сином, однак я не бажаю, щоб під дією особливої сили вона перетворилася на другого Кейна. Не приховую, не приховую я дуже сердитий на неї замерзену виставу, яку вона собі дозволила. Навіть присутність вашої величності та радників її не втримала. І в той же час мені не хотілося б надто довго гноїти її в'язниці. Про це, мій друже, може не хвилюватися, Кальтена не залишиться в тюремній камері назавжди. Коли скандал встигне, а моя, так би мовити, захисниця займеться справою, ми дещо запропонуємо Кальтені. Відмовляти її у становищі буде безглуздо. І вона погодиться». Але якщо ти сумніваєшся, чи заслуговує вона на довіру, є способи управління нею. Давайте спочатку переконаємось, що катування вплине на її у монастрий. Швидко ставив перенгон. Звичайно, герцогу. Це лише моя пропозиція. Король замовк. Постоявши ще деякий час на колінах, перенгон підвівся. Так ось, що ще? Підлуння рознесло колівські слова патроні залі. Вогонь у величезному схожому на розлогу пащу вогнищі спалахнув і газ, і сполохи зеленого світла бігали по похмурому простору. Нас незабаром чекають великі справи по всій ерілеї, готуйся. А свій задум щодо Елейської принцеси залиш. Він привертає надто багато уваги. Герцог мовчки кивнув, вклонився і вийшов із тронної зали.